Faija oli aikoinaan vienyt sen sinne. Ja mestitti ihan samalla mestolla Faijankaan. Nyt mullakin on omas sen ikän, että mä matsi eikä kerran. On sille paitakin. Sillä on ysi, kipen paita, ihan niin kuin mulla. Jotenkin tulee tippa linssi isollakin miehellä kuin tätä funtsii. Tervetuloa viettämään IFK-päivää lauantaina. IFK Haka, Olympiastadionilla kello 16. Juhlat jatkuu Nordicsella S ja vastaan kello 18.30. Emgong IFK, Altid IFK. Radio Helsinki, you are among friends. Joo, ja Pascalistan parissa me olemme nyt suurten perustavien elämänlaatu kysymysten äärellä. Tätä on vuosikausia pyydetty ja mä oon, mä oon pihdanut, mä oon pihdanut, että ko, mutta nyt, nyt, nyt on se aika että Tommi Läntinen spesiaali. Pascalista esittää. totta kai tällä lähtee meidän kärsimysnäytelmällä liikenteeseen. Ja sen lisäksi mä luen, mulla on länäkirja, mä luin leiden länäkirjan. On ollut, ollut, ollut sieltä pahimpia paloja ohjelman aikana. Miehistä, Miehistä paras, Tommi Läntinen. Tää on matkamme pää. Ei, nyt tää on matkamme alko, ohjelma vasta alko. Jo Käikauastaan. Udistämys, toivo ja Ahto jäihin paiskataan. Oh, vii dolorosa. Ää, no, min min laittoi tunti tommia, nyt koetellaan. Ja Vekilu saittoi jo viesti että nyt sinne on laulutunnille. Tämä on herättänyt enemmän kiikki, mutta no niin, Facebooki, kun laitoit tästä maininnan tänään joskus syysin aika aamulla, niin puolet enemmän on tullut kommentteja ja huomiota, mitä esimerkiksi oli cheek-spesiaali. Tommi Läntinen on Suomen cheek. Voisin saada takaisin. Joo, Tommi Läntinen on varsinais Suomesta, Turku. Tuli mieleen muuten siis tosta noin, että miksi se on varsinais-Suomi, miksi se on mies suomi? <laughs> Ystävyys, toivo ja veljelyys, ahto jäin haurataan, viihadon on osaa. Joo, kuulemma sattuu, mutta tämä on kärsimystytie, olet aivan oikeassa. Kärsimysten tie! Ja laitoi, miksi aina voi olla Mäkin mietin, pitäisikö täällä laittaa tuntiseksi. Jatketaan ensi viikolla. Mutta luetapas tästä nyt väliin vähän vähän tota Tommi Läntisen. Tää on myös mu mun maailma, Tommi Läntinen. JJ Leskinen on kirjoittanut Tommi Läntisestä kirjan. Koska tää tuli 25. Joo, 2005, niin tota, mä että tämähän, että tämä voisi olla semmoinen, mitä voi lueske lueskella aina ennen nukkumaan mennessä, koska ilman tätä ei saa unen päästä kiinni. Mutta tota, no niin, siis, mikästä oli, että oli, siis, <laughs> on varmaan kulukkaa, mutta Tommi Läntisellä oli päin Fabrix Fabrix, Fabrics, Fabrics. Äh, ja tota, äh, tota, no niin, bändin pakotteli maaliskuun Turun Sanomissa, me Turkuun, me jäädä Suomeen, mennään maailmalle. <laughs> siis kyseessä oli maailmalle mennyt Fabrix, Tommi Läntisen yhtiö, hyvä. Realismia, realismia, realismia. <tos> niin tässä on tätä. Elokuussa 1980 Fabriksillä oli näytöpaikka Ruisokin päälavalla. Bändi nousi lautille kymmenen maissa aamulla. <tos> Juhu. Ja toivottomuus. No toivottomuus, kuuleppa sinä, niinpä niin, niin, niin, niin, niin no, sinäpä sen sanoit. On jota ikävän öljylampu. <tos> Tämä on kyllä käsittävää tätä tota, tää tekstiä täällä näin. Siis tuota, siis tota, tu, tu, tu, tu, tu. <tii> Matti ja Teppo ja Turkohan tietenkin yhdistetään, mutta kyllä se on länä ja Turkukin on aikamoinen yhdistelmä. Niin tota, kun sitten Fabrics julkaisi toisen levyn, niin mitä tässä onkaan? Mm, Turun Sanomien toimittaja veli Matti Hentonen. Hentosen mielestä Fabrics onnistui tekemään turkulaisen rockin historiaa. Hentonen kirjoitti, <tii> Hentonen kirjoitti, tämä on muistaakseni ensimmäinen kerta, kun samalla turkulaisen, kun Tämä on muistaakseni ensimmäinen kerta, kun samalta turkulaisyhtiöltä ilmestyy toinen albumi. Alvana valaisee. Anna aikaa. Ja kiitoksia. Tsekatkaa Facebookista. Sinne on tullut jo yksi tyyppi laittoi sinne linkin. Tulee niitä yksi kappale, mitä Läntinen ei. sitä vaan kappale kertoo Tomilentisestä, kun ne No niin. Ja lisää tästä Fabriksistä, joka nyt siis jotkut on ehkä joskus kuullut, ehkä, tai yhteydestä on kuullut, mutta muistaako yhtään aikaa kappaletta tuskin. Me oltiin Fabriksissä niin kansainvälistä bändiä, että jonkin aikaa puhuttiin keskenämmekin pelkkää englantia. Nukkumaan mennessä sanottiin kämppäkaverille good night, good night vaan So that was about Bad Call Fabrix. the most famous Finnish band in bad in abroad. Ei löytynyt Fabriksiä mistään, mutta boikottia löytyi kohta kun ulen Joo, vielä osaa Posakin laittaa viesti helvetti, tästä, helvetti että tässä tunnissa tulee avokonttinen vaikea. vaikeaa. No miettipä millaista mulla on täällä. Ei helvetti. Me tehtiin mun länähenkinen kau filmi. Mä kerron jossain vaiheessa lisää. Ilma viilenee. Pari päivää kuluttaa voi tulla jopa lunta taivaalta. Ei ehkä ihan täällä Hesas, mutta vähän pohjoisempana. Sen kunnia. Ajankohtaisesti musiikkia. Tämä jälkeen se boykostio. Ei mitään on niin ihanaa, kun kulkee öisiä katujaan, mm, kevätaikaan, kun maa alkaa tuoksua. Ja niin minä kävelen kohti meren rantaa, missä jää alkaa lähteä ja aloille tilaa On pimeys ohi, taas kuljetaan valoon päin. Kevät ja minä, mikä pari, valon lapset käsikkäin. On pimeys ohi, taas kuljetaan valoon päin. Kevät ja minä, mikä pari, valon lapset käsikkäin. Ei mikään. Öö, Jääpä kysyt, onko Länä aito punapäin? No totta helvetissä on. Sen takia aloitettiin länä tähän näin, kun oli toi Skotlanti hässäkkä päällä, niin minä ajattelin, että on kaikki on feikki punapäitä siellä, niin ainoa aito punapäin maailmassa on Länä. Jälkeen vapaa Turku. Turku voisi liittyä Skotlantiin. Mutta nyt tulee sitä poikottia. Tämä on niin hurjaa, tää on niin hurjaa dokki, että jo herranin aikaisen tässä on kärähtää. No aloitan nyt jo viiro viime... Toi tuohon, tuohon Viedoloroosaan liittyen, millä lähetykseen mä me aloitimme. Tulee tänään pari semmoista mega miksiäkin sitä, niin, mutta siihen liittyen, että ihmettelin jo niin aikoina ja ihmettelen edelleenkin, mitä olen, miten olen vasta 26-vuotiaan ihmisen elämän ko kokemuksella onnistunut kirjoittamaan Viedoloroosan kaltaisen syvääluotavan viisin. Se oli syvääluotava se Viedoloroos. Kuudellaan kohta sitä syvääluotavaa Nykyään työkappaleen to toiveesta kuulokkeet päässä toimistolla tuli aikanaan sellainen ehto, kun kuulee tekemään kerran paskalista. No niin, aivan. Kevät koostaa kuuleepa jo viikon päästä. No näin. Positiivista Positiivis säädäntö. Länähän oli joskus Euroviisukarsinoissakin löytyskystä. aa, en tiedäkään tota noin. Tuleeko Tom Dawsonia ja Rintin Tinia? Ei tule. Ei löytynyt mistään. Ei löytynyt mistään. Niin, Tomilla hän on semmoinen Tom Dosen-niminen Futuroko, Alterreko joskus alkupuolella. Mä en tiedä, minkälaista mikä, musiikki toi rittin -tinti oli, mutta Rittin-titti ja Rittin-titti, sitäkin oli tässä kirjassa. Joo, Tom Dosenia kysellään eh? edelleenkin. Joo, ei ole, ei ole Tom Dosenia. Ja mitäs ois Tommy et Homperin 90 niin ne, nehän teki jonkin, jonkin yhteislevyn. Ei löydy. Ei, ei jostain syystä nyt ei oo jäänyt elämään ne levy. My... Hey. My... Hey. Yeah. Yeah. My... Niin tossa oli toi Rintintin yhtye, niin... Do, se tuli Tom Dosenin jälkeen, mm, niin totani, tässä kirjassa on Tomi Läntisen kirjassa Herran aikaisen, tämä on hieno kirja, niin totani, sinä soitti kitaraa Ari Suomi, ja Ari tunnettiin, sitten se oli laittanut nimeksensä Ace, eli täällä olisi Ace Peltonen, ase, siis Ace, niin ässä. S. Ei mikään Ari, ei vittu, rintin, mä oon vittu vähän rintintintin, mä oon vähän Ace. Wow, wow, wow. Niin, täällähän on ihin, sehän oli se Hompre, niin sehän senkin etun nimi, senkin etun nimi oli Ari. Ari, Hompre Lampi. Hompre, no just jo!! <tos> Parilta tuli mielenkiintoinen vi vi viesti. Tsekatkaa saatboksista, että mitä tapahtui, kun hän kehui länä monkuks. Joo, otetaan vielä yksi sololla, länä Kuudellaan poikottia sitä kohta lisää. Nää on kyllä niu... Ei, kun... Oi, oi, oi, oi, oi. Ja mä joskus mietin, että länään ei pessua, niin että eihän se ole kuin, tuota, noin, on kolme piisiä, mitä pastiksessa voi soittaa, mutta tässä tuli mieleen, niin se boikot, se boikot. Sillä sillä saa lähetyksen kasaa sitten. Itse asiassa pelkällä boikotilla ei saa lähetyksen kasaan. Tässä on kappale, kuli kirjasta, että Heikki Salo oli tämän sanottanut ja... Lännä ei hyväksynyt, että Rööperin kappaletta ei saa tehdä, mutta sit kuuden kuolemassa kuitenkin sai. Tämä kuulostaa vähän tylsältä. Niin, nyt tähän mitä kun täällä oli koululuokka, koululuokka oli käymässä, ja sit kun ne oli lähes pois. mä kuulin tästä vain jälkeenpäin, niin joku, joku mikä media opiskeleva, niin kertoi, että hän on soittanut Tommi Läntisen bändissä, hän on soittanut Tommi Läntisen bändissä, hän oli, mutta hän ehti poistua ennen kuin minä pääsin hänen kimppuunsa. Perkelee! Työtä. Ei tää ei ole tyls, tylsää. tylsää tülsään, no, on joku kapiston karsittaisi ne on vaan helvetin tylsää. Mut hei, lisää Voikotti. poikotti. Onks mm -hmm. niin busfilistä? Tiekhomon paper, oi oi All right! radio station, all right, you're all right, you're to shit. This is fucking cool, man. All Right, right, right. I'm and boy, for the rock in this It's just so I thought this night. A lot of money and I bring American men, American men. No, I see Läntinän, I say no, uh, English. It like <laughs> it's just Just color, rainbow eyes. Oh. Tämä on ensimmäinen kerran, kun tää biisi soi radio Helsingin historiassa. Yllätys, yllätys! Mutta ei oo on paskiksi, se on yllättävää, se on yllättävää. Oh. Mutta poikotilla on niin paljon paskimpia piisiä, että ei keskittynyt keskitty niin, keskitty niin. Ei, lähti. Nyt, nyt toi lähti kyllä lähti niin kullistillaan. Otetaan uudestaan toi this is some western from Turku City, you know. I got rockin it fucking cool, man. Right, yeah, rockin it. right, right, right rockin Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98.5. Vähänkään hämärissä olosuhteissa kannattaa muistaa, että heijastin liivi on loistava keksintö. Samoin kuin heijastavat ulkoiluja ja juoksutakit, sekä heijastavat haalarit, uput ja hanskat. Käytä niitä häpeilemättä hyväksesi, sillä näin pimeän aikaan jopa suomalaisen miehen kannattaa pukeutua näyttävästi. Välite, Muista. Ennakoi. Liikenneturva. VK+, viikkoloppumenot ja musara.or En lähes miettä vakoa seuraavaksi. This is VG! Ready, ready, ready, ready! Rauha trio esittää. Soul Kitchen Club täyttää 11 vuotta. Tätä juhlitaan kuudennellä linjalla lauantaina 20. syyskuuta, jossa livenä nähdään Tuutti Mörkö. Mestolla myös The Irrationals, Dekeissä ja alkuillosta Miki mouse hostama rapauke. Sikamaista. Kuka tällaisesta saastasta on vastuussa? Kulttuurivasemmiston viha on leppimätön. Se haluaa repia kaiken yläpuolisen omalle tasolleen alas liejuun ja kuraan. En viitsinyt katsoa koskaan ruotsin kieli. Vem ha för det här? Punikit taas asialla. Sama porukka on liittämässä Suomea Venäjään. Plagiat på plagiat. Dåligt dessutom. Jos elokuvafestivaalin trailer saa aikaan näin paljon närkästystä, kuinka provosoivia itse elokuvat ovatkaan. Katso itse Rakkautta ja anarkiaa 18-28 syyskuuta ympäri Helsinkiä. Kuuntele Radio Helsinkiä. Ja pelaittoi. Tuntui vähän, ettei Länä on ihan penalin terävin ikkari, kun laulaa vielä 55 että mutsien siihen mennä kouluun. Niin, ihme on sanonut monesti Tommille, että se ei tarvitse enää mennä sinne kouluun. Ja joku että ehkä rehtoinen kompleksin. Joku laittoi vielä että soittaa albumiraitoja, joita ei koskaan ole radiossa soitettu. No tässä on sulle singleraita, jonka mä oon soittanut Paskalissassa ke kerran muistaakseni aikaisemmin. Nyt sitä viedolla on roossaan sooma, niin jo. Siinä on sulle nytte blues rock metal. Tommilla on hieno pleidä Arilla kateus Tommin tulenpunaisesta hevosenarjasta. No niinpä näin, totta helkarista, Mutta tota, niin mähän olen joskus tavannut yhden orkesterin nimeltä Tommin läntisen punaiset munakarvat. Niiden, niistä mä oon vielä kateellisempi. Hei, kurilla taas vähän rokkia. Otetaan nyt vielä kerran tää cool cool woman täällä näin. Tuossa oli, mikäs toi olikaa toi? Oliko toi, olet mä oon gotta gotta gotta is rock and roll yeah yeah rocket fuck fucking, rocket fuck you fuck you rock and roll the fucking fuck the fucking rock and fucking fuck fuck Niin kotta rockia tuli jo soitettua, niin siihen liittyen, niin... Mikä joku... Very cool, cool man. Siellä Tommi, se on kyllä niin cool äijä, että ei kyllä mitään rajas. Niin saa katsoa, että osui nimi poikot. Mielestäni se sopi hyvin kottarokbiisiin. Kapinahenkinen nimi sopii erinomaisesti myös Tommi Läntisen Imakoon, siis Kapinahenkinen. Tommi Läntinen, että se onkin. Ja tuossa oli Gotta klassikko. Kuuntele tämän piisi Mahoto-hitti. Ei nyt pitää kuunnella sitä mahoto otetaan sitten vielä. Unohtunut, kun tos, joo, kuunnellaan nyt siis tosiaankin. Suomi, tässä on siis, tämä on Suomirokin klassikko. Tämä on kirjan mukaan, tämä on klassikko, niin tämä on klassikko. Kun se nyt hyvä, tämä on suomi hitti, koska tämä ei ole mahdollista, tämä olisi ollut hitti. Ja tässä, niin kuin Tomi tuota, kertoo oli isot tukat. Me käytettiin liivejä, ylä oli pitkät takit ja jalassa bootsit. Me oltiin bändin asiasankereiden näköisiä. Poikot tuli muusta tylkäs bändi. Sitten varsinkin kun pistää tippistä pändikulminoittamaan minun ja hompreen, mikä oli ihan asiallinen veto. No oha sen jumalauta sen, että tyylikäs bändi, jossa näyttää <osoittaa> aseen sankari. <tylkäs> Mutta se onkin Tom Western. Stop the press! Stop the press! What are you doing? Drop the rock and rock and rock! What? What? Ari, hey! The last man has been coming to the film! Okay, is No, no, no. Okay. No mene. No, no, Kerro kaikkea. Se on YouTubessa. YouTubessa. Ja Facebookissa. Facebooki. Muut Facebookissa. Niin kuin Neumannia. Back the books. Tomi Läntineenkin on joo, Joo joo, joo. Määkin on. Youtubes. Youtubes. Joo. Tää ois sairaankova thriller. Joo. Voi mua ihan oikeesti pelottaa. Kyllä, kyllä, kyllä. Kyl. Osoite oli, Aleksi muistaaksena mikä se oli? facebook kautta Paskalista. <laughs> Paskalista, production, raksu Paskalista on ensimmäinen elokuva. <laughs> <Yeah. tos> no, en niin, nyt nää tippoisi. Miksi se ei no niin. tippoisi? kiinni, No niin, eiköhän tuo tosta. No mitäs mun piti sitten... Okay, lisää, lisää, kun lisää Nyt tulee rokki, Nyt tulee rokki. Miksi ei sit kuulu vielä? No nyt. And Harun comes to the kanssa rock No näin with the laval That's how it me and Mikä oli Tommi Läntisen kanssa ollut tekemisessä kirjoitti, että kirjassa Tommin saama raivokohtaus oli niin raju ja pitkä, täällä on jo etsiä pakotietä Hän karjui kädessä pomppi pitkin Metropolin baaria ja karjui seinille Länä totesin, että Länä saattoi olla hieno artisti, mutta hän on ilmeisen vittumainen ihminen Mä ja mies Tepsin mies Tässä Tommi jo on ilmoittanut että jossain vaiheessa aika useinkin, että mä en tee suomeksi! Se sanoi. Joo, ei ole tehnyt. Ja sieltä löytyy myös Facebookissa, kohta, se, kohta sen Länbiisin, mitä Länä ei esitä, niin sekin löytyy sieltä sitten! Joku oli laittanut linkin sinne. Niin. Viedolorossa tuli, että ei saatanut, onko tämä on joku Mac remix, No se oli se R&R-remix, en tiedä kuka sen on tehnyt. Katsotaan, onko tuossa kukaan laitettu? Tää on laitettu. Redford! <laughs> Redford on miksanut se! Tässä on tulossa vielä Soundfreak Radio Mix, kuka sen on miksanut? Mikko Kivari, okei. Okay. Ja Marko, joku kumpu. Ei, se ei mitään. Tää on tietenkin. Vaikka en ole koskaan nikannut läntisestä niin en oikein tajuu, mik miksi porukka nissaa sitä paljon. <tos> niin, jos sitä tajuu, niin sitä ei sitä vaan tajuu. Mä muistan, kun se oli joskus... Niin se oli silloin, kun mä teinen näki pidi jotain palstaa lehdessä. Niin mä mä, mä, mä sanon, että ei helvetti soiko mitään soopaa. Jo silloin tuli todettua, kun se oli olemassa. <tos> Mitä tässä oli viesti? Apulaita kertoo uudessa kirjassa, että Länä oli jollain festivaaleilla pamahtunut heidän bussissa tuhannen päissään. Tommi oli vähän aikaa katsellut hiljaa ympärilleen ja sanonut, että Tommi lähtee nyt nussimaan. <härä> Apikset oli <ymmällään. härä> Juuu. Juuu. Juu. Niin Tommihan on ollut olnellisista naimisissa monta kymmentä vuotta. Meita parahamia. Meita parahamia. Ja Epari vanha liekki, tukkaa varmasti kova panemaan, en epäile. Joo. Joo, on, voitko antaa mitä? Uh, mikä video? Ei se ole video, soi elokuva. Ei, helvetti, nyt on uuskommento työntöistä. Me ollaan vähän puolipälinestä. Kytäen vähän ehkä toinen tunni. Kyllä, mistä? Amerikka, no, no, no, no. Joo, me ollaan, me ollaan puolipälinestä. Onko, onko, las, lasi, laski, Don't feel alone, girl. Yeah, rock and roll. I'm fucking, fucking, fucking, rock and fuck, fuck, fuck. Racer sports, you can visit Rock and Roller. sports Mitä te ammutet? Viimeinen. Onko se merkitty, suomi, sama kuin ariprosessi? mahdollista, mutem topilla laulaa sitten Juusi ja se on tässä näytössä Tässä nyt lukee. mitä tässä lukeakaan? Rockmedia oli vuosien varrella rakentunut kuva Tommi Läntisestä amerikkalaistyyppisestä, tyyppisestä rock englanniksi laulavas, laulavana jonka katuuskottavuutta oli entisestään luittanut. <tos> <-uskottava>. Tommi et ombre Katuuskottava. Tommi Sitten taas tulee realistinen tota, no niin, tota, lause. Tulee. Reaktio Tommin solmusaa kohtaan oli ollut ennenkuulumattoman kielteinen. Mittäkään jää yeah! ah, Tätä tulee kokonaan, kun tämä on harvinaisempi. Sä tulee lisää boykottia. Hurjaa. Nyt kun tätä opataan, video opataan. Kun painasta on jo puolet ikoltu kun yritän nauraa, että mä yritän pärjää No enää puoli tästä ja alkaa riittää. Ei, no niin, no sit alkaa, sitten tulee poikottu niin, mutta tää viisi. Huhhuh, -huh, Länä ja Pate. TT, Tampere ja Turku. Ei mikään on niin ihanaa, kun luukuttaa Läntisen Tommiaa. Minä en Tomhan, Läntinen. Joo. Lisäärviä, kun Nyt toi lopputohon on jo... No Minä niin, Niin muutenkin, että tätä on Tämä oli pösilöspessuja. Mutta siis tässä kollektiivinen kokemus on tämän kappaleen al alkaa tuossa. Noin Tommi Läntisen suurin hitti on Juha Tapanisen sävältämään sanottava Syvälle sydämeen sattuu 94. 1994. Äiti, en tahdon mennä. Oluun. Ja tämä Juha Tapaninen, se on säveltänyt tunnetumpia kappaleita. Matti Esko, Rekkamies, Ressu Redfordin, kuka on se oikein? ja enpäs nyt kyllä sitä kappaleita muista. Ja Anna Hanskin, mikset sä yksi. Ja tää on kyllä hämmentävää, miten ihmiset voi ymmärtää jotkut asiat aivan päinvastoin kuin toiset. Nimittäin Tappi soitti itse demon Leonard kohen henkisestä biisistä. Tää on siis jonkun mielestä Leonard Cohen henkinen peisi! Ei kukaan musta välitä. Ei niin kuulettummi. Sanaina enää ja ympärrettävistä syistä. Äiti, miksi toiset vaan No kun sä oot länäär. Mutsi hei, mä tahdon uuden video. Et saa. Etsa, mutsi, missä meidän vajaa? Se lähti käveleen, kun se näki, minkä värinen tukka en on. lukea, en tahdot avataan, en sydäntäni avataan, Mutsi, hei! Ja pelottavasti meidän kaupungin kirjastossa näyttäisi olevan tuo kirja kaasu tuota lainata? Älä lainaa, älä lainaa! Usein on, on vaikeaa! Hän saa oittaa, niin pienillä sinillä lentää. Voi kuinka koskee, kelle se kertoisin syvälle sydämme sattua. Niin tuosta kirjasta siis vielä, että kun mä, mä liikuisen kanssa metrossen, että kaikki lähti pa pa kirkojen pakoon, niin me olemme, se kirjahan näkyy, näkyy meikälaisen taskusta. Tämä on millään tietenkin, aah, pakoon, Me Te voitte katsottu sen Facebookista ja YouTubeista sen tota, niin elokuva, mikä juuri teimme tuosta, no, niin siinä tulee reaktio siitä, mitä siitä tapahtuu. Mutta tästä kappaleesta. Joskus käy niin onnellisesti, että jokainen palanen loksattaa laulussa täydellisesti paikalleen. Sanoitus, sovitus ja tulkinta tukevat toisiaan ja syntyy jotakin ainutlaatuista. Oikeissa olosuhteissa sopivaan sosiaaliseen ympäristöön putkahtanut 500 saattaa tapauksessa ryhtyä elämään täysin omaa elämänsä tätä että Syvä Syvälle sydämeen sattuu sellainen laulu näin. Sattuu pienet hartiat kun alas Tulisiko Länään koskaan vienolla kysynyt? Ei, enpä Koske, usko. Onko mitään rock-klassikkoa, mitä Länään ei olisi raiskanut? E eipä tiiä. tätä vielä jossain vaiheessa Maiso-rannan. saapuvat, näytös voi alkaa. Koskee, kun sivusta vain sitä katson. Voi pyhä liekkitukka, mitä helvettiä sillä on liikkunut päässä? Mielipiteeni Turusta on käytynyt viimeistään tämän roadrunnin jälkeen. Ei saatana, saatana! Tuli viestiä paremmin. Sin, ei, ei, ei, ei, ei! nyt, nyt, nyt, nyt se on riittää. Mielestäni tuolta tulee? Ei, kun tää on tää. Ei, kun mun ei, mun pitää olla, nyt se pitää ottaa vielä yksi poikotti. Mikäs, millässä millä se löytyykään? Neloinen, neloinen, neloinen, neloinen. Niin, kun poikotti tossa, tota, yritti Amerikan valotusta, niin ongelmalliset oli se, ei ollut hyviä biisiä. Anna saa ainoastaan, mistä tykkäs, oli tässä näin. Ja se tohtuu tietenkin sitä, että te ei ole Länän tekemä kappale. Ei, kun koko poikotitkään tekemä biisiä. Tämän sitten tulee harvinaisuuksia. Tämän jälkeen tulee harvinaisuuksia. Jos hän määrin. Lä olen ollut huomavina niin naisen erityisesti pitävän Tommin soolo En tiedä mistä se johtuu. Ei kuule minäkään. Ja tässä sanotaan, että Tommi on niin hyvätuulinen ja iloinen. Tuossa kun otetaan vähän niin tulee kommentteja, tulee niin osoittaa että Tommi ei todellakaan ollut hyvätuulinen ja iloinen. Mä luen niitä kommentteja koko Poikot poikot kuulemma teki musiikkia kunnianhimoisella tatsilla juu, juu. Yeah, yeah, yeah, yeah, ja tässä Joe Perry Perryltä oli mennyt pyytämään nimmaria. Joe Perry oli kysynyt Aerosmithin tyyppiä, että on tää jätkä joku kama Läänä, heppu, vielä, meillä kesken, vielä on vaikka kuinka paljon bisejä soittettua, lopistin mainoksiin. Kuuntele Radio Helsinkiä, taajuudella satamihon eli taajuudella 98,5. kahdeksan pilkku 20. syyskuuta on Sydämisten päivä. Homma alkaa kello 12.00. Mestoilla on IFK-värejä yli rajojen. Kello 16 olympiastadionilla Fudista IFK Haka. Kinkerit jatkuu illalla lätkämatsissa IFK S. Kello 18.30 nordiksella. Ennakkolippuun voit metskaa KSB Sportista ja lisairfoi tsekkailla IFK Footballin nettisivuilta. Tuppöliin level virnel. Legendaarinen Omni-orkestra esittää Cubic Supply. Ensi lauantaina Suvilahden tiivistämössä lavalla. Roberto Rodriguez, Cut and Slice, Lenno, Antti Rasi, Didier ja monta muuta. <töntiläärä> www.omniorchestra.org esittää. Soul Kitchen Club täyttää 11 vuotta. <töntilä> Tätä juhlitaan kuudennella linjalla lauantaina 20. syyskuuta, jossa livenä nähdään Tuutti Mörkö. Mestoilla myös The Irrational. Dekeissä DJ Love Ja alkuillosta Mikki Maunho staama Rapauke. Oletko koskaan miettinyt, miltä hätä kuulostaa? Tältä tältä? Kenties tältä. Ehkä tältä. Vajenna hädän ääni. Tule keräjäksi tai lahjoita. Nälkäpäivä.fi Punainen risti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 Jodelläkäiset vet, aivaa me Vasuri Basse, Basse on laittunut viestiä, että syvälle korviin sattuu. Joo. Onko tässä sanonut inspiraatio sitä syvälle vakinaa sattuu biisistä, kun tämä kappale soi vähän tossa aikaisemmin. On. Voi kuinka korviin sattuu. Tos uusi vasta en mennä kouluun. Äiti, Saan aina olla yksi. toivoja toivo ja ei kukaan musta välitä. Miksi viha, jolo, vaan? Paris, satelliittia tai villiä vapaan. Minäpä minäpäs muuten soita ihan justiinsa. Mutsi hei. Mä tahdon uuden DVDn, mä tiedän sä mutsin, missä meidän faija on, No hyvä, kaikki on ja tyytyväisiä et sä Mets näkö enää. Oh, Tossa oli siis viedolorosta Soundfreak Radio Mix. Wow. Elämä aloittaa. Minä niin viellä siillä Hartia, kun... jatketaan tosta jos vaiheessa. vaihtaa mut villien vapaakappaleetä toivottiin tos noin ah. Kato, lä lä jo lä ja lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä Ei Tielo pelkää energiaa, kun tulee kiinni, sulta Ei Eisin en unta saa, ajatuksen valvottaa. Iltaisin, oon sekaisin, kaipuu unen karkottaa. Voi kuinka koskee, kelle sen kertoisin, syvälle sydämeen sattuun. Voi kuinka koskee, kelle sen ei hei. ymmärrä syvälle. Eikä rokata taas. Poikana, tää, niin, tää on niin kovaa kama, Tää on niin kovaa kama, Ja tai taaskaan omaa biisi. Täällä ei homma joskus soittanut sitä Joo. Tästä Tomi kertoo, että jos meillä on useampi keikkapeläkkää, niin seuraavat kuviot toistuvat aina, mennään keikkapussiin ja ne lähdetään matkaan. <laughs> Ihan ko, totta, yllättävää. Like thunder, Täällä sen, oh, kyllä mäkin ollut isopäinen. No niin. Ja ku kuulemma aina joko on tullut Tommille niin sanon, että hei, come on, herää pahvi. Tästä tuli satelliitti. Satelliittoa okay. kehittiin. Mun pitii soittaa sun tässä näin. Kesällä 1995 mä olin yhtenä isäntänä, kun presidentti Ahtisaari tuli katsomaan kummoista ruisokison. Siis kummoista Turkua. Käsittääks se olla minkälaista, mutta se on kummossa! Kummossa meininkiä. Sitten tässä, tässä tota, no, niin, Tommi osoittaa ollaan, on hyvä ihminen. Päätin heti, että jos joskus ää, sen biisin levytään, lahjoitan teostorahoista ää, Jorvin lastensairaalalle sairaala, jonkun osuuden. Ja sitä meni sitten pieni summa Jorvi. Voi Tommi, sä oot niin hyvä ihminen. Jonkun summan on tullut, saadaan, pieni summa on tullut, meni hyvä Tommi. Syvälle syrämmeen sattuu tommille. Just one touch from her. You know it means so much It's like Mitäs täällä on vielä tullut? Ressu Redford kertoo, että Tommi Läntinen nauttii, saada saa soittaa ihmisille Mun käsittääks se siis kyllä laulaa ihmisille, mutta Ihan miten vaan Kysytään pois, kun olen hyvä Jopa ilman suuria hittejä Joo, ei ole suuria hittejä Sitten Aku Valta kertoo Tommi levy joka se CBS-sonin tuotantopäällikkö. Tietyissä piireissä Tommia pidetään jopa naurettavana. Ihan totta taas? tto Oksala, edesmennyt tuottaja, tässä sanotaan että Tommi on punainen vaate rock-biisee piireissä. Ja Pate Mustajärvi tässä Tommi läntinen kirjassa sanoo, että Tommia pidetään alalla vittumaisena miehenä. Lä Joo, kävi ihan innoissa tuossa. Tar uuden DVD-sitä, live -versiota. Joo, se oli päivittänyt. Se oli päivittänyt. Tommi on päivittänyt mulloinkin. Valitettavasti! Miten kevät liittyy millään tavalla... ...tota noin... Jari Litmasen. Mä ymmärtäisin, jos on biisiä, laittanut Jarin tilalle, mutta... Litmasen, mutta ei! Miksi Mitä? pitää Mitä? Mitä? Mitä? Mitä? Vai mimottis vai kummottis vai isoji kysy? Mm, kevät aikaan, kun maa alkaa tuoksua. Ja niin minä kävelen kohti pallokenttää, missä ruoho alkaa viertää. Ja Kukko ja Turku, eksotiikkaa, aika kova laulamaan ja panemaan. Mitä muuta mieltä voi vielä mie odottaa? Taas minä ja Jari pari. Minä ja Tommi. Ottapa se pois siis laulu, että Minä ja Ari. No niin anna tulla. Minä ja Ari. Mikä pari? Haluan lapset käsittää. Ei mikään ole niin ihana kuin katsella Litmasen Jaria. Mm. aika, kun taivas tuokuu valoa. Ja niin minä todistan, kuinka meillä aina. On vain yksi kuningas, vaan yksilissii. taas kuljetaan valon päin, Minä ja Jari, mikä pari valon lapset käsikkäin. On kimerys taas kuljetaan valon päin, Minä ja Jari. Ja nyt, nyt, nyt, nyt. Mä nimittäin löysin, Eurolla tota, löysin länälevyn, mikä on öö, Malla mirellä ilmassa. Ja tässä on mukana bonusraitana balladin elokuvasta klaanit. Onko, onko, onko, onko tämä jotakin tuota, noin, tämmöstä, tuota, noin, tällaista niinku, rauhallista ja upeaa tulkintaa, kunnianhimoista tulkintaa? Aamu yössä aistein avoimiin. Voi hyvänä, aika sentää. Elämäni silmiin katselin. Joo. Vanhan eilisen. Niin ei kai olla uuden tässä näin. tulevaisu. Mutsi hei, mä en halua enää tehdä tätä lähetystä. Mutsi hei. Ää, missä meidän Fai on? No se on varmaan siellä. Aamu yössä. Aisteimri. Joo, länä halutaan lanan mutta ei tarvitse länä nyt tuolla saada Mä en mä en mä mä yks. Öh, oh, ei mikään no niin ihanaa kun katsella parantanta aria. Ja... Niin pois kannattee semmoisen homoerottisen verset, kyllä tässä näin? Mä ajattelin että lähnähän on se on Tom of Turku. Sen tajusin, Joo, no nyt on tikamäkikin downtown downtown down, todella. Joo tikamän pisi tässä on. Sua odotan o siis. Näkemiin. Näkemiin. Hyvästi. Se oli Länäspessu. Ja ensi viikolla tulee ehkä Harri Niemi näin. En ole ihan varma tässä näin vielä, mutta tästä lähettiin liikenteeseen Ja nyt on Viedolorossa, se on ohi taas selkeyttä. Mutta pääsiä, pääsiä, taas Sitten taas, taas pelkkää Viedolorossa koko lähetys. Se oli tässä näin. Lännä, lännä, länä, lännä, lännä, Länäneri, Länä, Länä. Tommi Läntinen. hyvästi. Miehistä parhaat. Tää on Nälkäiset veet laivaamme piirittää. Sateen kaaren maan jäi kauastaan. Kun ystävyys toivoja Öljülampu kalvaana valaisee, anna aiheeseen. Aina voi olla perjantai, perjantai, perjantai. Miksei aina voi olla perjantai, perjantai, perjantai. Olet ystävien seurassa.